Biografii Memori Perințele tânărului Werther Scenariu radiofonic de Elza Grozea Bine ai venit, dragul meu Eckermann. Ia loc, te rog te am simțit lipsa zilele astea. De ce ne-ai mai dat pe aici? E, treburi. Din cele mărunte și săcuitoare. Ce mai faceți, domnule Gheote? Pentru moment nimic deosebit. Interesantă figură, capitanul Hüttl, tânărul englez cu care m-ai vizitat de ună și. Ah, genistul care spunea despre Faust că e puțin cam dificil. I-am dat dreptate... Îți amintești, cred Faust e un personaj straniu Și fiind straniu este și foarte greu de înțeles Puțin la număr sunt cei care îi pătrund cu adevărat Stările sufletești, înțelesurile În schimb i-a plăcut Torquato Tasso Și mai cu seamă Egmont pe care l-a recitit de trei ori Nu știu de ce, dragă German, Chiar astăzi m-a stăpânit tot timpul gândul Că se împlinesc 50 de ani de când l-am scris pe Egmont da, 50 Și mi-am repetat cu acest prilej că atât în Egmont Cât și în toate celelalte ale mere plăzmuiri de condeier Am căutat să mă păstrez aproape de adevăr De cel istoric, de cel psihologic Este asta o condiție a artei, nu-i așa? Firește, pare mi se că tot atâta vreme s-a scurs și de la nașterea lui Werther, domnule Goethe Da, așa este Verter înseamnă 1774, un an înainte de Egmont și unul după Götz von Berlichingen. Cavalerul cu mâna de fier, cavalerul medieval care a luptat pentru eliberarea poporului de sub și de sub cler. Drama care a văzut pentru prima oară lumina tiparului, mulțumită scritorului Heinrich Merck, nu? Da. Știu că a publicat-o pe cheltuiala sa. În tocmai. De altfel a fost omul care a avut asuprăm pe vremea aceea o mare înrăurire. Pe el nu mă puteam supăra niciodată. Chiar când îmi judeca foarte aspru vreuna din scrie Da, așa s-a întâmplat, îmi pare, cu drama Cladigo mm -hmm. Apărută în același an cu Werther Despre ea a spus că ar fi un flec Exact Deși a avut grijă să adauge Nu poate fi perfect chiar orice lucru Dar să revenim la Werther De vreme ce mi l-ai readus în minte V-a mm, fost poate cel mai apropiat de suflet Sau înșel. Ei bine, da Personajul acesta, am mai spus-o și în alte rânduri, dar nu mă sfiesc să o repet, este o făptură pe care, asemenea pelicanului, am hrănit-o cu sângele propriei mele inimi. Există într-însa atâta substanță din sufletul meu și atâtea sentimente și gânduri încât ar ajunge pentru un roman de 10 volumașe ca acesta. De altfel, de când a apărut cartea pe care știi bine, am scris-o numai 30 de zile, N-am mai recitit-o decât o singură dată, cuprinde atâtea rachete incendiare, mă simt grozav de tulburat și mi-e teamă să nu mă trezesc în aceeași stare aproape patologică în care am fost când am scris-o. Aș spune, dacă mi îngăduiți, Că romanul se situează departe de orice tradiție Fiindcă înainte de toate mi se pare a fi o experiență sufletească Proiectată dinăuntru în afară Totuși aș dori să știu, domnule Goethe, Credeți cumva că efectul neobișnuit pe care l-a avut Werther la apariție Se datorește doar în că ar fi fost în nota timpului? Ești cumva de părerea asta, Eckermann? Eu unul nu Verter a avut succes prin însă și apariția sa și nu legat de o anumită perioadă. Fiecare epocă este plină de atâtea suferințe neexprimate, de atâta nemulțumire, iar în fiecare om mocnesc atâtea nepotriviri cu lumea, atâtea ciocniri între firea lui și ele în mijlocul căruia trăiește. Încât Wertăr, ar face epocă chiar dacă ar fi să apară abia astăzi după cinci decenii. Ai fără îndoială dreptate și tocmai de aceea cartea exercită poate și astăzi aceeași înrăurire asupra tineretului de o anumită vârstă. De altfel, nici propria mea melancolie tinerească n-a fost exclusiv rodul influențelor epocii lecturilor unora sau altora dintre autorii englezi la modă. Nici Osean, nici Lawrence Stern, nici nopțile lui Jung nu v-au tulburat? În sensul unor influențe livrești, se înțelege. În ce privește pe Werther, n spune. Aici a fost mai degrabă vorba de chestiuni care mă priveau unde aproape și care mi-au creat starea de spirit din care s-a născut cartea. Cartea care am îmbrățișat trei suflete în cuprinsul unei duioase idile, idila aceea germană trăită în răstimpul unei veri nefasta vară a lui 1772 împreună cu numai puțin nefastul bal de la Wolpershausen Aici e moda ca fiecare pereche care împreună să rămână astfel la dansul german da, partenerul meu valsează prost Așa că e mulțumit când îl las în pace Partenera dumneitale nici ea nu poate Și nici nu vrea să varseze. Iar dumneata am văzut câte pricepi Dacă vrei să fii cu mine la dansul german Atunci du-te, du-te și mă cere partenerului meu Iar eu mă duc la dumneitale Cu cât farmec, cu câtă ușurință se mișca nu mai era om am auzit-o rostind de câteva ori un nume Albert Pe un ton cum ciudat Cine este Albert? Am întrebat-o dacă nu sunt prea îndrăsnează De ce să mă ascund? Albert e un om de treabă cu care sunt logodită Nu era o noutate. Știam, îmi povestiseră fetele pe drum De altfel, așa îi se spunea lui Albert, logotnicul Iar ea, draga Lote, Un vis un vis destrămat înainte de a se fi pârguit. Dar să ne reîntoarcem la cele ce discutam adineauri, la miezul cărții, la rosturile ei de atunci și de după aceea. Dar voiam tocmai să mă refer la un anume punct de vedere, la cel strict conceptual, nu numai la cel sentimental. Mă simt dator să reafirm, împărtășindu-vă întru totul părerile, că mult discutata operă nu aparține doar unei perioade a culturii universale, ci vieții fiecărui individ care, înzestrat din naștere cu un anumit simț pentru libertate, urmează să se adapteze, să se supună tiparelor strâmte ale unei lumi vetuste, închistate într-un convenționalism sterp. Deci exaltarea eului a vieții lăuntrice care a căpătat o forță din ce în ce mai răvășitoare Iată într-adevăr unghiul din care trebuie privită cartea și tocmai de aceea regret un lucru anume Că în timp ce eu mă simțeam liniștit și luminat ca unul care a transformat realitatea în poezie Prietenii mei au luat o cale greșită și crezând că trebuie să transformi poezia în realitate Imitând romanul au început să se sinucidă deci este, cred, limpede că Werther nu trebuie privit printr-o prismă exclusiv romantică, ori exclusiv la modă, deși, într-un fel, Werther a deschis drum curentului care ne bântuie și acum. Așa este. Iar în ce privește moda de care a spomenit, e bine, știți ca și mine că a existat chiar un costum ala Werther. Da. Pantofi, pantaloni și vestă galbenă, frac albastru, iar femeile, panglici roz, Tinerii, mai cu seamă, s-au supus cu frenezie acestei mode. În In... Werther, eu am vrut să întruchipez, de fapt, sensibilitatea la absolut. Da, da, da, da. De altfel, numeroși critici mi-au acceptat acest punct de vedere. Știu, știu, domnule Ghiute. Așa îl văd și eu pe Werther, personificând ipostaza absolută a sensibilității. După cum în Prometeu ați vrut și ați izbutit cu maestrie Să întruchipați absolutul forței creatoare Iar în Mahomed, pe celălalt acțiune eroice Asemenea vederi mă bucură Îmi dau sentimentul că crezul meu artistic și-a găsit împlinire Nu mi-a fost lesne deloc, dragul meu, e chiar mar. Deloc N Aveți însă mulțumirea lucrului desăvârșit iar în ce privește suferințele târărului nostru Werther, știți că până și Naponiul l-a purtat cu sine în tot timpul campanii din Egipt. La atâția ani după apariție oh, da, îmi amintesc ca astăzi dialogul înfiripat atunci Ne aflam la Erfurt, nu departe de Weimar Într-un început de octombrie al anului 1808 Și mi-a spus învingătorul de Rayena, umplându-mă de fală Iști un om mare, domnule Göt. L-am citit pe Werther, așa cum puțini au făcut-o Ba chiar m-aș putea lăuda că l-am studiat în profunzime Să știi că m am însoțit în Egipt, unde l-am citit de șapte ori oh. Ce vârstă ai, domnule de Ghet? 60 de ani Ei, dragi, dar știu că te ți bine De Ghet, așa am pronunța numele E, e, domnule Ghiote, ați trăit, ați iubit și a spătimit foarte mult. Asta a fost. Poate că de aceea unii, fie din pură intuiție, fie dintr-o bună cunoaștere a vieții dumneavoastră, v-au identificat până la suprapunere cu eroul cărții, cu acel tânăr sortit nefericirii. Poate, dar vezi, dumneata, nu numai pe mine au încercat mulți, chiar foarte mulți, să mă substituie lui Werther. Am aflat că încă de multă vreme și pe Charlotte Kestner o identifică lumea cu Lotte. Întocmai, pentru nu puțini, ea este una și aceeași cu mult îndrăgita eroină romanului, cu frumoasa și angelica Lotte. Consiliera Ullic Charlotte Kestner, văduvă născută buf la 11 ianuarie 1753 în Vețlar. Oh. Vă rog, vă rog foarte mult să-mi iertați dacă întrebarea mea pare o curiozitate vulgară și ne la locul ei. Nu sunt la urma urmei decât un foarte umil slujbaș al acestui hotel cu nume buncei drept din Weimar, un biet om de rând care dintotdeauna însă a îndrăgit literatura. Mă numesc Magher, și de nu vă sune prea pretențios, sunt fac totul hotelului, mâna dreaptă a patroanei, doamna Elman Reish. Înțeles, domnule Magher. Ești un om de treabă și nu are de ce mă supăra curiozitatea dumitare. Nevinovată, de altfel, dar am vrea atât eu cât și fiica mea, pa chiar și Clerken, camerista, să ne arăți camerele în care urmează să ne odihnim. Drumul a fost din calea afară de istovitor, credem. Nu mai decât, doamna consilie Olic. Mai decât. Dar vă rog din suflet să-mi înțelegeți uimirea. Mai mult chiar bucuria care m-a năpădit când am văzut cele scrise de dumneavoastră în registru. E bine, da, sunt Charlotte Kessner, văduva consilierului Aulic Kessner. Ce minunăție! Ce fericire, doamna consilieră Olic. Mi-a fost deci hărăzit să văd cu ochii mei pe... Lote a lui Verta. Așa este. Da, să ne retragem pe mâine, domnule Bară. Deci, întâmplare, vrei, de a fi scrisă? Poate nu cântăriți cât se cuvine Tot ce tulbură acum un suflet sensibil Și dintotdeauna îndrăgostit de literatură Ca al meu A, Tulburarea dumitale tale și o prețuiesc Domnule Macer, crede-mă Dacă ar ști, doamna consiliera Ulic Toată dragostea și venerația pe care o port Că să si așa, din copilărie marului Götte Și dacă ați știe ce mândru sunt Că în calitate de cetățean Al Weimarului pot spune despre acest om sublim Că este al nostru Dacă... Dacă ați știi ce înseamnă pentru inima mea, suferințele tânărului Werther, mai ales. Îți mulțumesc, domnule Bagă. Să știi însă că nu ești primul căruia trebuie să-i spun și o repet mereu de 44 de ani încoace. Că totuși confunzi ființa tânără care am fost cândva cu eroina acelei cărțurii de care se vorbește atâta. De exemplu, oricine poate vedea că eu am ochi albaștri, în timp ce lote ale Werther îi are negri. O licență poetică e, Poate, da Eu nu uit Mi-aduc aminte că am discutat cu soțul meu Despre nepotrivirea aceasta În ziua în care Göte ne-a trimis un exemplar Din carte Hans, Hans da? Ce spui E nebun, nebun De a la prietenul nostru Nu faci de seamă ce și-a îngăduit Domnul nostru, Göte, Să te o povestire despre noi pus în carte pe to străi. Fără să Și cu toate astea logodnicii suntem noi, dragă, Hans tot, Noi Înțelegi? Ascultă, scumpa mea Ascultă aici puțin ce spune Werther la un moment dat Ascultă Nu, nu mă înșel Citesc în ochii ei negri Că se interesează sincer de mine și de soarta mea Ce spui de asta? Da, privește-mă, Hans Am avut eu vreodată ochii negri Ai mei sunt albaștri ca azurul cerului Oricum e vorba de ochii tăi Nu, nu de-ai mei cel mult de la lui Dorthel Brand. Da, da, a ei. Îmi amintesc acum când într-o zi, Gătei mi-a destăimit că fica procurorului Brandt are ochi ca cireșele negre sau ca murele. Încetează, Charlotte, încetează, te rog. Și apoi știi foarte bine că vorbele mele nu ascund nicio dojană. Nu. Mm, și totuși, dragul meu Hans, nu cred că eu să fi fost în plăsmuirea eroinei sale singura icoană. Au mai fost, fără îndoială, și altele. De exemplu, Maximilian de la Roș. Fecioara din Pitorescu Cătuntal Tot cu ochii negri Am aflat asta dintr-o schiță de portret Ce se cuprinde într-una din scrisorile Pe care le-a trimis prietenul nostru După ce a părăsit Vețlaru. Uite, uite spre pildă pasajul ăsta da. Dai o clipă, da. o clipă de rog Am găsit Cât de mult mă urmărește faptura ei Nu-mi împle tot sufletul Fie că sunt treaz Fie că visez Când închid ochii atunci ochii ei, cei negri, sunt aici, sub fruntea mea, unde se adună vederea lăuntrică. Vezi? Ei, nefericitul. Opleșitoare cred că a fost emoția când s-a hotărât să ne trimită cartea. Mai țin minte, nevestit printr-o scrisoare. Dacă nu mă înșelirea prin iunie... Cum să nu-mi amintesc? Știu exact și ce scria, ce anume scria... Peste puțin vă voi trimite un prieten care îmi seamănă mult Nădăjduiesc că îl veți primi bine Se numește Werther Tocmai Uite că ni l-a trimis Mă rog Să știi că ceea ce mă supără poate mai tare decât orice Este istoria aceea cu pistoalele Ce istorie? Cum ai uitat? Nu, nu știu Pistoalele pe care Ierusalem, secretarul de ambasadă și prietenul lui Werther A venit să le împrumute de la mine unde mai pui că știe toată lumea? Nu te mai necări, Hans. Nu te mai necări. Bine, draga mea, bine. O să încerc să-ți dau ascultare. Acum, însă, dutește culcă. Hai, dute, mm. e târziu. Eu mai am puțin de lucru. Noapte bună. Scumpă luptă. Mm. Și nu se face niciun fel de griji. Nu mă frământ. Îți cunosc mult prea bine statornicia și neprihana sufletului. E tare miră, însă, de sărmanul nostru, prieten. Noapte bună, luate. Asemenea, Hans. Noapte bună. Noapte bună. Verter Werther. Bietul de tine. Croaznic Mi-am dat și mai de seama acum, citindu-te în ce iad ți se zvârcolește sufletul. Eu știu... Eu că sunt mereu cu voi împreună, sunt în inima Lotei. Fără să te jignesc pe tine, am în această inimă locul al doilea și vreau și trebuie să-mi-l păstrez. Aș și nebuni dacă m-ar uita. Albert, în mintea mea e un infern. Rămâi cu bine, Albert. Rămâi cu bine, Lote. Sau poftim mai departe Nu înțeleg câteodată Cum poate Lote să iubească pe altul Cum are dreptul să iubească pe altul Când eu o iubesc atât de adânc Atât de deplin Și nu cunosc, nu știu Nu am altceva decât pe ea Că am răscolit cu spărăvoiala mea amintirile mm. Ați căzut pe gândul mă iertați Dar ca să revin la cele ce vorbeam mai înainte Aș vrea să vă spun că Și de n-ați fi până la ultimul amănunt Lote a lui Werther Sunteți însă leit Lote Bine, bine Nu vreau să mă împotrivesc credinței dumitare, Dar acum ascultă că am trecut timpul Și am vrea să ne retragem în camerele noastre Vă rog să mea din tot sufletul, vă rog Dar mai mai într o întrebare Din cei 44 de ani Care s-au scurs de la ravagile Cum s-a spus, știți și dumneavoastră Stănite de apariția suferințelor Tânărului Werther Parcă atât am înțeles că au trecut 44 Doamna Consiliera Ulic nu l am mai revăzut pe mare găte? Nu, deloc Emoționant Emoționant Doamna consilier a venit acum la Weimar ca să... Ca să o văd pe sora mea Pe doamna Riddle ah. Al cărei soț este consilier la curtea de apel Îmi pare foarte rău, foarte rău Că nu mi-a mai fost dat să întâlnesc la Weimar Oraș care m-a ademenit într-un chip deosebit prin renumele său prin aura sa de cultură Îmi pare rău că nu mi-a mai fost dat să-i Pe oameni de vază care s-au stins Ca de pildă poeții viland Herder Schiller Cu care domnul Goethe a fost atât de bun prieten O să o caut însă pe doamna Schiller Și pe doamna Schopenhauer oh, Dar acum încă un eu doamna considera Olic mm. Dar unul singur, cel din urmă, vă jur Înțelegeți, cred că atunci când cineva se găsește pe neașteptate în fața modelului Când are norocul să ajungă chiar la sursă Vreau să afle cât mai mult Fiți bună și spuneți-mi dacă scena cei ani 3 Convorbirea dinainte de plecarea lui Werther În care era vorba de moartea mamei și de despărțirea veșnică Se întemează cumva pe realitate? Da și nu Poate că da, domnule Mac. Or, de câte ori de mă plimb la lumina lunii, mă gândesc la mortii mei, cu de sentimentul pieirii și-al viitorului. O-mi mereu dar oare, Werther, ne vom mai întâlni? Ce crezi? Ce spui? Ne vom vedea din nou, Lotte. Ne vom revedea și aici, și dincolo. Chepul mamei plutește necontenit în preajma mea și mă uit la cer cu o lacrimă de dor în ochi și mă gândesc ce bine ar fi dacă și ea ar putea să se uite o clipă în jos și să vadă cum îmi țin cuvântul pe care i l-am dat în ceasul morții. Să fiu mama copililor ei. Oh, Albert! Știi doar cât de mult am iubit-o. Prea multe tulburi, draga Peste măsură. Știu, Albert! Știu că nu uit serile în care stăteam împreună. La măsuța acea rotundă Când tata era plecat la drum Iar copiii trimiși la culcare De multe ori aveai la tine o carte bună Și totuși atât de rar îți venea să citești din ea Nu prețuia oare Mai mult decât orice Să stai de vorbă cu ființa aceea Minunată oh, -o -o Dacă ai fi cunoscut-o Merita să o cunoască un om ca dumneavoastră Să moară în floarea vârstei. Albert, da. tu erai Au odaie. Auzind de pași, a întrebat cine e și te-a strigat. Apoi s-a uitat la tine și la mine cu o privire plină de mulțumire și de încredere. Fiindcă vedea că suntem fericiți. Vom fi fericiți împreună. Suntem și vom fi. Iar femeia asta, Verder, a trebuit să moară. Hai să plecăm. E vremea. Ne vom revedea. Ne vom regăsi. Ne vom recunoaște printre toate celelalte făpturi. Eu plec, plec bucuros și totuși dacă, dacă a spune că plec pentru totdeauna, nu mă de cuvânt. Rămâi cu bine, Lote, rămâi cu bine, Albert, ne vom revedea. Lor. Oare aveau ori ele puterea vreodată să mă împingă spre fapta neînfrânată de cuget, ce se cheamă sinucidere? Despre noi mai sau mai ei, discutam de unul zi și cu Albert, dar în ziua în care cerându-i cu împrumut pistolele, fiindcă voiam să fiu mai stăpân pe mine într-o preumblare prin munți, am apăsat țeava unuia Ce faci, dragul meu? Doar nu-i încărcat, pe pace Bine, dar chiar dacă nu-i, de ce faci asta? Nu înțeleg cum poate fi un om atât de nerot să se împuște chiar... Chiar și gândul ăsta mă scârbește De ce vă grăbiți voi oamenii să spuneți imediat despre un lucru că e nebunesc sau înțelept, bun sau rău? Dar trebuie să recunoști că anumite fapte rămân imorale oricare le-ar fi temeiul Totuși găsesc că pot exista și excepții Un om tărât de pasiunile lui își pierde mintea și trebuie privit ca un om beator, ca un nebun Oh, voi oamenii cu minți, beție, nebunie sunteți așa de liniștiți, așa de imparțiali, voi, oamenii morali, și mustrați pe bețiv. Urgisiți pe nebun, treceți pe lângă ei și mulțumiți ca farisiul că nu v-a făcut și pe voi ca pe unul dintre aceștia. Sinuciderea nu poate fi privită decât ca o slăbiciune. Numește asta slăbiciune? Oh, nu, nu te lăsa meni de aparențe. Am fost învinit de multe ori că felul meu de a combina lucrurile... Cam seamănă a palavre Să vedem dacă Nu putem să ne reprezentăm În alt chip Ceea ce simte omul care se hotărăște Să arunce povara de-al Plăcută a vieții Firea omenească și are limitele ei Ea poate suporta bucurie Suferință, dureri Până la un anumit punct Și pierde de îndată ce punctul acela A fost depășit Prin urmare Aici nu e vorba dacă cineva e tare sau slab, ci dacă poate suporta, ori nu, greutatea suferinței lui morale sau fizice. A spune că omul care își curmă viața singur e laș, mi se pare tot atât de ciudat că a spune că e laș cel care moare de niște friguri primejdioase. Dar cum poți gândi astfel, Werther? E paradoxal. Cât se poate de paradoxal, Werther, dragă? Nu, nu chiar. Nu chiar, consideră-l pe om în mărginirea lui, cu impresiile care îl influențează, cu ideile care îi se statornicesc în minte și observă cum deodată o pasiune covârșitoare îi răpește cu desăvârșire linia gândurilor și îl copleșește. În zadar, omul rațional și calm nu ia în seamă starea de spirit a nenorocitului, în zadar caută să l îmbărbăteze, tot așa un om sănătos care stângă patul unui bolnav Nu poate da acestuia nicio picătură din forțele lui Cântărești lucrurile cam prea mare Faci teorie E bine Aduți aminte de fata aceea tânără Christel von Lemberg, parcă se numea Care s-a înnecat Care și-a luat viața Pentru că a părăsit-o iubitul Crezi că e de învinuit? De condamnat? Dacă ar fi așteptat, poate Dacă ar mai fi lăsat timpul să lucreze Bine, dar era totuși o fată naivă O fată neștiutoare Sărmana de ea hey, hey, hey, Dragul meu e carman. Da, domnule Gheute și cu toate că oglinda fidelă a timpurilor acelora o poți lesne găsi în frumoasa dumneavoastră carte, poezie și adevăr în cele trei părți apărute până acum, mult mai tare vă iubesc de făcute cu biugră. Îți mulțumesc, prietene dragă, îți mulțumesc și fiindcă astăzi sunt, ca să zicem așa, în dispoziție verteriană, mă simt înclinat să ți pe iarăși în parte firul acelei istorii adevărate. Deși, în clipa de față, în ce te privește, știu, dragul meu Eckermann, că ești cufundat și ți sunt recunoscător, credem, în lectura părții a doua din Faust. Noaptea Valpurgiei clasică, da, pe care mi-ați dat-o să o citesc încă sub forme de schiță. Asta nu mă împiedică nici de cum să retrăiesc alături de dumneavoastră suferințele de odinioară ale foarte tânărului și nefericitului Werter. Mă revăd și acum călător pe drumul ce leagă coblențul de Maiența după ce zdrobit sufletește am părăsit orașul Vețlar punând capăt amarnicei mele iubiri pentru Charlotte Buff pe atunci logodnica bunului meu prieten Albert Kestner și mi s-au oprit pașii în pragul casei unei familii prietene, familia La Roș iar deloc fericitul Goethe, Mingăduița alias Werther a încercat să o dea uitării pe lote, Adâncindu-și privirile în ochii negri ai numai puțin frumoasei Maximilian de la Roche, Căsătorită cu bancherul francfurtes Peter Brentano Mult mai vârstnic decât ea Platonică și fugară legătură O oh, da, mult mai fugară chiar decât dragostea nutrită într începuturile tinereții mele Pentru Friderica Brion. Ingenua fică a pastorului din Sesenheim se pare că Frederica a suportat greu despărțirea și mărăciunea neîmplinirii visului ei de iubire Așa se pare He, Vezi dumneata, de multe ori a nevoie poți pătrunde în tainițele sufletului omenesc În ce o privește însă pe lote a lui Werther Ți-aș putea spune că așa după cum un sculptor plămădește o Venus din mai multe femei frumoase tot astfel și eu mi-am luat îngăduința să o plăsmuiesc pe ea din contopirea câtorva fete minunate într-o imagine unică, totuși una, una singură a precumpănit. Dar trăsăturile principale ale celui preîndrăgite de Werther Au fost neîndoielnic luate de la cea mai iubită Care ați fost dumneavoastră, doamnă Charlotte Kestner. N-au decât să trâncănească unii tot întrebându-se Dacă lotea lui Werther are un singur model sau mai multe Lotea a tânărului Goethe, stimată doamnă Este în orice caz una singură mi-ați mai spus domnule profesor Din și vă mulțumesc Oricum vă prețuiesc Foarte mult pentru activitatea Rotnică și aleasă pe care o duceți Ca secretar al excelenței sale Domnului Consilier Intim Goethe Ca filolog și istoric literar Ca sincer colaborator Și admirator al maestrului Da, al maestrului Al mult prețuitului Nostru maestru Cine ar fi crezut avea 23 de ani când l-am cunoscut la veț, mm -hmm. Și a încheiat studiile de drept și lucra la tribunalul din localitate da, da, da. Sic, cine ar fi crezut că tânărul acela nu foarte sârguincios la slujbă. <laughs> dar înzestrat cu un spirit scânteietor, spiritual și vesel Cea mai vioaie și scânteietoare minte, de neasemuit cu acelor Avea să ajungă omul de geniu Goethe. Oh, doamnă dragă, nici nu vă închipuiți cât de mult vă invidiez pentru fericire de a fi cunoscut în primii săi ani de glorie. Și, iertați-mă, de a fi împlinit chiar și, fără voie să zicem, o nobilă menire. Aceea de muză? dacă vreți, domnule Rimăr, dacă vreți. Într-o asemenea măsură, am îndeplinit, desigur, un rol. Rămâne însă la părerea că motivul hotărător care a declanșat scrierea atât de răsunător lui Werther a fost moartea prin sinucidere a bunului său prieten și coleg Ierusalem. Mm. Tânărul și prea romanticul secretar de legați din Brunswick îndrăgostit de soția unui bun prieten al său. Da, bietu. Iubire nefericită l-a prăvărit în lumea neființei. A, și o sumă de neplăceri pe care a vusesea ah. în... A fost, de fapt, scânteia din care s-a născut romanul. Scânteia care s-a topit datorită unor uimitoare asemănări. În viața însă și a creatorului cărții Sunt într totul de acord cu dumneavoastră De altfel, îmi amintesc perfect că în poezie și adevăr Prietenul nostru Gheote mărturisea cât de tare îl zguduise tragicul sfârșit al lui Ierusalem Cu atât mai mult cu cât el însuși traversa pe atunci stări pasionale mistuitoare Asta și făcut ca opera zămițlită să poarte pe cetea unei inflecărări Care ștergea hotarele dintre poezie și realitate Cine Ce... este, vă rog? Doamnă Consilier Aulic, o domnișoară dorește neapărat să vă vorbească. Să vă vadă câteva plime, doar. Ha, să poftească. Omagile mele, doamnă Consilier, mă numesc Adele Schopenhauer. Sora filozofului? Întocmai. Ia loc, ia loc, te rog. <coughs> ce faci, domnule Rimăr? Te pregătești să ne părăsești? Nu, te rog. Te-ai să mai stai. Vă mulțumesc, doamnă, pentru bună voință. Iar eu vă sunt nespus de recunoscătoare, doamnă consilier, pentru fericirea pe care mi-o prilijiți de a sta de vorbă. De fapt, vă mulțumește pentru asta nu numai nensemnata mea persoană, ci prin mine tot cercul nostru literar. Vestea sosirii dumneavoastră la, la Weimar ne-a naripat cum nici nu vă puteți închipui. Îmi permiteți să vă dăruiesc câteva modeste flori, câteva petuni și încă o foarte umilă ofrandă. Un decupaș de siluete, lucrat în hârtie neagră, lucea să lipite pe carton alb, închipuind un grup, chiar cercul nostru în Oh, cât este de drăguț! Și cu câtă măiestrită, migală sunt realizate siluetele. Dintotdeauna mi-a plăcut arta de a decupa siluete, ori de a le admira pe cele făcute de alții. O artă pe care domnul Ghiute o gustă și acum de plin. În privința aceasta eu am avut Drept exemplu strălucit de mică Pe mama mea Până și domnul consilier intim privea cu încântare La siluetele pe care Ea le realiza cu mult har Găte? Da, da, domnul găte oh. Domnia sa, de altfel, în genere Admiră iscusința de orice fel Îndemânarea mâinilor omenești Nu-l cunoști cu adevărat Dacă nu-i știi și latura aceasta Ai dreptate, domnișoare eu pot spune că îl cunosc sub acest aspect și văd acum cu bucurie că a rămas tot vechiul meu prieten. Vreau să spun, tot atât de tânăr. Pe vremuri, la Vețlar, îi plăceau broderiile mele din colorate, colorată și de multe ori mi-a dat o mână de ajutor la schițe. Mi-aduc aminte, între altele, de un templu al iubirii niciodată terminat. Nu s-a ocupat mult de lucrarea asta." Chiar și în suferințele tinerului Werther, vă amintiți, cred? Și ei trei tineri, adică logodnicii Kestner și Werther, îndrăgesc mult siluetele. Werther își făcuse chiar una care un chipuia pe... Pe mine. Mm -hmm. Adică pelote. La Vetlar a avut într-adevăr o siluetă care mă reprezenta și care îi fusese dăruită de Hans... De soțul meu De atunci datează pasiunea lui Pentru felul acesta de artă Aș fi curioasă să știu Dacă o mai păstrează Un amănunt pe care acum Nu vi-l aș putea adeveri, doamna, Ar fi foarte interesant de știu Dacă relicva se mai află la el Într-un moment potrivit O să-l întreb Știm însă Că în carte Werther eu lasă iubitei Drept amintire după moartea sa. Silueta scumpă, scrie sărmanul îndrăgostit. s îndrăgostit, să dau înapoi, Lotte, și te rog să o păstresc cu cinste. De mii și mii de ori o sărutam când plecam sau când mă întorceam acasă. Dar nu la fel a procedat, însă, verter cu panglica roză. Oh, cu darul pe care l-am oferit de ziua nașterii sale. Da. Werther n-a vrut să fie îngropat cu acel curat semn al prieteniei. Îl dăruisem împreună cu un prețios Homer, ediție Wettstein, pe care o plețuia, ne spus. Mi-amintesc ca... Ah, cu multă limpezime, ce scria Werther cu acest prilej. Mici daruri ale prieteniei de o mie de ori mai scumpe decât toate acele daruri orbitoare, jositoare Pentru noi, prin vanitatea celui ce ni l a făcut Romanțios, doamnele mele, Cât se poate de romanțios Și virește foarte potrivit cu începuturile sale literare Coincide într totul cu atât de răsânătoarea perioada Sturm und Drang Acea de smulgere a literelor germane de sub influența franceză Multă vreme foarte puternic. perioadă care a rărit pe foarte mulți scriitori ai timpului. Dintre care ultimul și cel mai strălucit reprezentant a fost chiar Schiller, bunul prieten al Titanului nostru. Se vedeau aproape zilnic și întotdeauna aveau ce discuta. Îmi amintesc puternica emoția lui Goethe când prietenul Schiller... Ce păcat că s-a stins din viață încă atât de tânăr, s-a instalat definitiv la Weimar. În bătrânul nostru Weimar, prea scump prieten Cu un an înainte din încheierea Așadar, cel mai prețuit confrate, prea plinul de har, Friedrich Schiller, se stabilește la Weimar Spuneai și așa este că ne pregătim să întâmpinăm veacul cel nou firește de vreme ce suntem în 1799 An care înseamnă totodată și desăvârșirea izbutitei tale trilogii Wallenstein, cea mai viguroasă creație a ta de până acum, dragul meu. Ești mărinimos cu mine în apreciere. Oricum nici eu nu pot spune că aș avea vreun temei de nemulțumire. Am dovedit în lucrarea aceasta mai multă demnitate și coeziune decât în lucrările mele de început, atât de marcate de pe ceta șturmului drangului. Sunt întru totul de părerea ta, Friedrich, întru totul. Și eu i-am suferit la vremea dată în râurirea Doar știi prea bine că sub imperiul acestui curent Am scris câteva drame clădite pe tema libertății Și mm. un roman sentimental Da, dramele Mahomed, Götz von Berlichingen Satiros, Clavic, Clavico Dar da. mai seama, Werther mm. Scris la temperatura unor trăiri intime incandescente. Și de aceea oarecum încărcat emoțional Și cu destul de multe fraze exclamative din păcat Dacă vrei este romanul omului care moare fiindcă iubește Așa cum tot fiindcă iubește Cade prade morții tulburătoarea Mignon Frumoasa italiană din Wilhelm Meister Atât de izbutitul tău Bildungs Roman Carte a devenirii unii personalități Am dreptate? Sigur Vertere însă și țin să ți-o spun Chiar dacă nu ești într totul de părerea mea Mai trăiește o dramă Oarecum ascunsă și poate mai puțin mărturisită Drama tânărului bogat, sufletește, generos Care, prin funcția lui socială, cea de la ambasadă Este nevoit să facă față unor îndatoriri mondene Ce îi repugnă profund Observația răspunde pe deplin adevărului Și intențiilor de la care am plecat realmente Și astfel eroul descoperă societatea contemporană Cu tarele ei adânci și cu absurdele ei neîngăduinți Ai romanul la îndemână? A, da, da, da uite-l aici pe raftul al doilea da. a, Așa, stai puțin uite și ce strălucitoare mizerie, ce plictiseală Printre oamenii uricioși pe care îi întâlnești aici Goana după măriri Fiecare stă la pândă să treacă măcar cu un pas înaintea celorlalți Cele mai penibile și mai jalnice pasiuni, fără nicio perdea Ceea ce mănicăjește mai mult sunt funestele moravuri burgheze Știu... Tot așa de bine, ca oricare altul, ce trebincioasă este deosebirea dintre clasele sociale și cât e mi-aduce și mie această deosebire. Dar nu înțeleg ca ea să stea în cale, acolo unde aș putea să gust și eu puțină bucurie. O umbră de fericire pe acest pământ. Sau puțin mai departe. Așa, aici. Ce oameni sunt și aceia al căror suflet se întemeiază pe protocol, ale căror vorbe și fapte n-au drept scop timp de ani de zile, decât să ajungă cu un scaun mai aproape de fruntea mesii? Și atunci îmi dai dreptate, cred, când simt nevoia să proslăvesc, așa cum și în trecut, tot în verter de pildă am făcut-o, viața simplă, întemeiată pe o trudă cinstită, aducătoare de bucurii simple, curată. Da, se înțelege, se înțelege. În sensul acesta mărturisesc că mi-a plăcut tare mult un alt pasaj din același verter, în care cu atâta pricepere știi să încununezi cu o aură de proaspătă lumină cotidianul existenței omului din popor. Îți amintești? Dă-mi voie, dragul meu! Ce bine îmi pare că inima mea poate simți plăcerea simplă și nevinovată a omului Care își pune pe masă o căpățână de varză culeasă de el singur Și care în clipa aceea se bucură nu numai de varză Ci și de toate zilele bune De dimineața frumoasă în care a semănat-o De serile blânde în care au dat-o Și în care era drag să o vadă cum crește <laughs> Și pe aceeași pagină știu că se mai află câteva rânduri în care anume scoteam în lumină pentru și într-un binele firilor șubre de nestatornice prețul iubirii de țară care înaripează sufletul omului simplu din popor puternic legat de glia sa ah. spune ai găsit pasajul la care mă refer? Sigur că da Este într-adevăr grăitor, mă amintesc bine Așa și cel mai nestatornic hoinar tânjește după patria lui Și găsește în coliba lui, la pieptul soției sale În mijlocul copiilor lui și în munca lui pentru ei Bucuria pe care a căutat-o zadarnic în lumea largă hey, hey, hey, dragă prietene, e încă nevârznic în cărticica mea iscătoare de atâtea învolburări, a văzut lumina zilei. Tot ce știi despre ea și despre zgomotul pe care l-a stârnit, ai aflat cum și feresc este abia mai apoi. Efectul cărții mele a fost, după cum bine știi, mare, ba chiar uriaș, pentru că Așa după cum nu este nevoie decât de o bucățică de iască Pentru a face să se aprindă o încărcătură mare de pulbere Tot astfel explozia provocată în public de opera mea A fost deosebit de puternică Deoarece tineretul vremii se minase singur Năzuințe exagerate, pasiuni neîmplinite Iar scrisoarea Hazliu intitulată Bucuriile tânărului Verter, semnată de Nicolae A dat oamenilor prilejul să glumească <laughs> Iar eu, spre tăcuta și firească a mea răzbuncă Bunare, m-am și grăbit să compun o poezioară satirică Nicolai, la mormântul lui Werther, dar nu am făcut o cunoscută. În schimb, plăcerea de a turna totul în formă dramatică s-a trezit din nou cu acest prilej și am scris un dialog satiric dintre Lotte și Werther. Spune-mi, te rog, ce te-a socrit mai mult în toată atmosfera aceea gâlejoase creată în jurul lui Werther? Curiozitatea nesecată a publicului pentru autenticitatea Dorința lui de a ști ce anume este luat din viață ca atare. Poate că destinul tragic al Ieruzalem, realitate ce nu mai putea fi tăgăduită și care tulburase atâta lume A provocat pasiunea căutării detaliilor veridice Fiecare se întreba cum defusese cu putință gestul nenorocitului iar când s-a aflat că este vorba de o iubire nefericită și de mici neplăceri ce avusese a suferi în anumite cercuri aristocratice, întregul tinerest s-a simțit răscolit, fiecare voin să cunoască faptele cât mai exacte. Așa e. Și a introdus, desigur, în plămada tristului episod Ieruzalem, crâmpeie din propriile suferințe, care se și asemănau până la înfrățire cu cele ale secretarului din Brunswick. Ceea ce a dat romanului un plus de adevăr, dragă Friedrich? Nu ți se pare? Da, fără îndoială Dar spune te rog, nu v-ați mai văzut niciodată? Niciodată tu și Charlotte? Niciodată Cine știe dacă viața nu va hotărâ într-o zi Ca eroi cărții care a făcut atâta vâlvă Să-și strângă într-un gest decorat Și prietenească duioșie mâna? Cine știe? Muzica Nu mai dorești puțin ce ai fiule? Dar ia să văd ce răvaș mi a -ai adus aici. privirea misterioasă, îmi stârnește și mai tare curiozitatea. Ah, ia te uită. Câteva rânduri de la Charlotte Kestner. Știam că a sosit de câtva timp în Weimar. Scump și venerat prieten. Am venit la Weimar împreună cu fica mea spre a face o vizită surorii mele, doamna consilier Riedel. Aș fi fericită să vă pot prezenta pe fica mea și să pot revedea, după trecerea anilor, un chip care a căpătat în ochii întregii lumi un atât de mare preț. Bine, fiule, bine, voi vedea. De obicei însă revederile de acest soi sunt destul de penibile, știu și eu. Prietenă, dacă diseară vreți să vă folosiți de loja mea Trăsura va veni să vă ia Nu aveți nevoie de bilete Slujitorul meu vă va conduce Iertați-mă că nu vin și eu Și că nu m-am arătat încă până acum Deși am fost de multe ori cu gândul alături de dumneavoastră Vă doresc în suflet numai bine găte. 9 octombrie 1816 obsedeix <fie> o chaise preciosa. în te Uite-o és molt petit, però està mai a, a loja. Doamnă, vă conduc la trăsură. Ați mulțumesc, Carly. Mi-a plăcut mult spectacol A fost foarte frumos Mulțumirile mele, te rog, excelenței sale, domnului Găte, Pentru odihnitoarea seară pe care am petrecut aici Și dacă mă îngăduiți Poate și pentru simpatia cu care a simțit, cred, v-a întâmpinat publicul oh, da Am înțeles prea bine că domnul Consilier Că marele Găte, A vrut să mă ofere ca o Ca o Apotoză Un simțământ ales Față de care nu pot fi decât recunoscătoare, Carl Te rog încă o dată să te faci solul gratitudinii mele Am înțeles prea bine, doamnă Kessner. Oh, Ce surpriză! Oh, ești aici, dragă prietene Câtă cinste și ce bucurie Găte, dragă Același lucru ți-l pot spune Din parte, Charlotte Anii au trecut Iar noi peste ei <sus> Sau ei peste noi În fața timpului Rămânem neputincioși Și acum Rămâi cu bine, Lot Pace, bătrâneții noastre, Verdăr. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Suferințele tânărului Werther Scenariu radiofonic de Elza Grozea Distribuția a fost următoarea Goethe, Ion Marinescu Lote Gina Patrici, Rimmer, Mircea Albulescu Eckerman, Constantin Brezeanu Adel Schopenhauer, Adina Popescu Werther, George Oancea Albert, Sorin Gheorghiu Napoleon, Mihai Dobre Kestner, Corado Negranu Meger, Ion Pavlescu în alte roluri, Iulian Marinescu, Dina Protopopescu, Olimpia Andreevici, Mircea medianu, Constantin Botez. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.